Les floristeries i gardens esperen aquest Sant Jordi del 2010 amb moltes ganes i també amb l'esperança d'aixecar una temporada que ja és la tercera amb un descens imparable de les vendes. Això repercuteix directament en la demanda a productors i majoristes, que és menor, i en els preus de compra-venda a l'engròs, que ja no es poden abaixar més, segons han dit el sector. Precisament per parlar sobre tots els detalls d'aquesta campanya de Sant Jordi, tenim a l'altre costat del telèfon el tresorer del Mercat de la Flor i la Planta de Catalunya, Jordi Rodon. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs uh, és així, realment al llarg dels últims anys doncs, hi ha una preocupació per aquest descens de les vendes? Bé, bueno, a veure, nosaltres eh, la conseqüència ve a partir d'aquella famós aplicació del decret de sequera, els resultats de la sequera que ho hem tingut fa tres anys. No? Eh, allò ens va afectar moltíssim, va fer una reducció de vendes, eh, després eh, ha tingut la crisi financera, després ha tingut la crisi econòmica i ara hi ha la crisi de diners de que no hi ha diners a les butxaques. Sí, clar, això es nota no? en els cinc de les ventes, però bueno, jo diria que quan el tema de Rosa Sant Jordi és una tradició i ens anem mantenint. Uh, tot i així, com, com dèiem, doncs, també aquesta és una, una campanya aquest any també tocada. No sé si precisament doncs, per tot el tema de, de com arriben les roses, sabem que un tant per cent a de les roses que s'acaben comprant venen del Maresme, però hi ha una competència molt alta d'altres països, per exemple, llatinoamericans o, o sud-africans i aquest any no sé si precisament tota aquesta qüestió de tota aquesta crisi aèria uh, arran del núvol de cendre doncs, afavorirà que es va que es venguin més roses autòctones? Bé, bueno, a veure, tenim la gran sort de que la rosa autòctona, la produïda del Maresme, que ve a ser entre un 10 i un 12% de tot el volum de ventes que, de roses que estan previstes que val votant dels 6 milions, eh, aquesta autòctona està tota venuda des de, des de sempre. Eh, és una rosa que ja té els encàrrecs, i ja el té fet. En quant a la capacitat per recobrir la demanda, doncs que ens veiem obligats a accedir als mercats exteriors i els productors d'altres països, sobretot sud-americans i sud-africans. La crisi del volcà, per Sant Jordi no ens ha faltat, gràcies a Déu les previsions es fan a llarg termini i els majoristes i els productors aquí al Maresme... Tenim situacions molt ben preparades i adequades i ja totes les comandes havien arribat amb un temps eh, abans per poder servir tots els nostres clients. Del de... que passarà de Sant que va endavant, doncs pues, home, sí, hi haurà una davallada llimsa perquè al fi o al cap l'actri s'ha agafat en dos o tres dies, però bueno, no crec tampoc que al llarg del temps eh, sigui molt anotat. Serà una cosa puntual. Sí. Ah, ara comentàvem això de la competència amb les roses que venen d'altres països, però podem parlar d'unes característiques especials que tingui la rosa del Maresme? Eh, jo t'haig de dir, que som productors, i això és el mercat d'origen, de que és la rosa que té més resistència a la climatologia pròpia mediterrània. Eh, la climatologia mediterrània té una qualitat en llum Té un substrat a terra que és difícil de trobar a altres eh, parts. Eh, nosaltres tenim una competència també bastant directa, que és a l'art militerrani, valencià, fins al cono d'Andalusia, però bueno, la, allà per massa sol pues, no són capaços de tindre una rosa que és com la que tenim nosaltres. Estem a prop del mar, tenim molta llum... i amb unes condicions idònies en temperatures extremes de vespre i càlides de dia, que fa que la rosa en aquesta època sigui de les millors. Uh... Per no dir de la millor també ho podem dir, no? Ja que estem a la comarca del Maresme, doncs diem que és la millor. Ah, Coneixíem ja fa uns dies que des de Mercabarna doncs també estàvem preparant tota aquesta campanya de Sant Jordi i que precisament coincidint amb la celebració del dia d'avui, els responsables de Mercabarna posaven en marxa eh, doncs una campanya eh, per presentar una flor per cada mes de l'any. No sé si des del Mercat de la Flor i la Plàntua Ornamental de Catalunya Vila-Sà de Mar doncs també s'ha pensat doncs, que aquestes una jornada important per tots els floristes i per tots els productors de planta i, per tant, doncs, es, es comença alguna campanya. Mira, eh, no, és que el concepte és diferent. El mercat de flor, que és el Mercaflor de Barcelona, és un concepte diferent al nostre. Allò és un mercat comercial de flor i planta i nosaltres som un mercat d'origen de flor i planta. Eh, aquí som establerts quasi tots els productors de Catalunya, el flor i planta, nosaltres estem més adreçats a tots els professionals que són floristeries, gardens i centres de jardineria. I nosaltres el que fem són tallers formatius per tot aquest sector de clientela nostra i sí que fem un taller mensual en el qual s'hi apunten tots els professionals del sector i que gràcies a Déu és una necessitat perquè la van muntar fa de 3 anys i cada vegada té més èxit. De manera que estem amb el famós overbooking de sol·licituds per assistir en aquests eh, cursos. No? Són cursos orientats per doncs, cada mes a les a funcions concretes i els actes que se sembren cada mes. Els enamorats, Sant Jordi, la mare, boquets de casament, tots sants, Nadal... Cada mes té, té alguna cosa concret i per això es fan aquests cursos formatius. Perquè potser el públic ens hem tornat cada vegada més exigents en això de la planta i de la flor i sobretot en un dia tan determinat com és el Sant Jordi. Mira, a nosaltres ens agradaria que us tornéssiu tots més exigents, perquè justament el que estem lluitant és perquè la cultura nostra sigui una cultura que ens agradi molt al Nosaltres estem en un, un país que tenim una gran sort, que tenim moltes hores de llum, i la gent passeja molt, surt molt al carrer, som molt oberts, som lletins, no estem tan tancats com els centres europeus, que és gent que per, bueno, no disfruten de la climatologia nostra, i és una gent que a casa pues, que passa més hores o sigui, i juguen més amb el jardí, juguen més amb les plantes a casa, els o sigui, agrada tindre eh, una vida que els acompanyi. Ah, nosaltres som d'una altra manera. Eh, les flors i les plantes eh, ens agraden, però d'una altra manera. Eh, sempre tenim enveja quan sortim a fora i veiem aquells grans jardins, aquells grans parcs que han ha eh, fora de, de l'estat espanyol i venim eh, al·lucinats quan veiem unes rotondes maquíssimes. Si els expliquem que aquelles rotondes estan fetes en crisantem, eh, no s'ho creuen. La nostra cultura diu que en crisantem és una planta pels morts, pels difunts. Bé, bueno, doncs pues ja tenim el primer problema. Eh, el problema nostre cultural és molt diferent. El mercat eh, avui en dia manté la presidència de la Confederació d'Horticultura i aquesta confederació el que està intentant ara fer és influenciar per la gent perquè vegi que, el, que tot això de les flors i plantes és un art i és una cultura. I mica en mica anirem veient que tot això que és un animal vegetal, eh, si el cuides, s'obedeix i que després al cap i a la firra percuteix la qualitat de vida de tots plegats, d'estar acompanyats de, de plantes i de roses en aquest dia, també com avui. Això ja t'ho puc ben dir. Sant Jordi és una tradició i és una cosa que, quan, en aquest cas, nosaltres ho donem, o quan vosaltres dos ja ens veu, el primer que mireu és si el rosa és maca no és maca, després us mireu als ulls, però primer mireu-ho que mireu. <ríe> <ríe> no, doncs, Això és la, veritat, la això és veritat. La nostra preocupació és que us, quan ho mireu, tardeu una mica a mirar els ulls, que mireu ben bé perquè eh, hi ha molt de treball arredre. a redonar. A més, no, no només mirar, sinó també, suposo que olorar, no? perquè siga sí que hi ha certes roses que, que trobem al llarg dels últims anys que ens arriben i que veiem que massa olor no fan, eh? Bé, bueno, és de la diferència entre produir-ho artesanalment o produir-ho industrialment. És molt difícil quan, a través de les manipulacions genètiques, aconseguir una rosa òptima que és per, per, per, pel consumidor final, una rosa òptima que és una rosa que sigui molt vermella, que tingui molts pètals, que no tingui espines, que duri molt, tot aquest procés, tot el que guanya amb aquesta qualitat visual ho perd amb la qualitat natural. Una rosa té espines, té pètals i fa olor. La que s'intenta aconseguir, o és pues, per presents comercials, doncs pues, perd aquestes qualitats. Mm -hmm. És una lluita entre una i l'altra. La rosa de tota la vida pues, té un cost molt, molt elevat. Ah, tinc unes inversions en hivernacles molt fortes, eh, unes inversions en personal molt fort, i bon bueno, això és cada d'or perquè no preu del producte. Ah, en un dia com avui, doncs, evidentment, les roses vermelles són les que suposo que s'emporten doncs, a la gran número de, de vendes, les que més triomfen. però tenim alguna novetat? Sempre doncs, cada any tenim alguna novetat respecte a colors de, o tipus de roses. En quina novetat tenim? Mira, de novetats ben poques Vaja. perquè la crisi s'hi nota a tot arreu sí que és ben cert que quan fas una nova qualitat de rosa no som nosaltres capaços de... això no és com el vestir, no, no, no tenim temporades nosaltres treballem per obtindre sempre una rosa de millor qualitat quan ho aconsegueixes la presentes com a novetat però heu de pensar que això és molt i molt i molt difícil i no sempre es pot eh, obtenir un rosa amb una qualitat com proposar la a la venda i menys eh, anualment. El que sí és veritat és que quan has aconseguit una novetat després mires de millorar-la. I, bueno, si vols, doncs li donem un nom nou i, i, i li donem una altra qualificació, però costa molt. Tindre una rosa nova eh, costa moltíssim. I el que també costa és la preparació d'aquesta jornada de Sant Jordi, perquè suposo que precisament els productors de Rosa del Maresme ja fa setmanes no, que estan treballant en aquesta jornada. Mentalment eh, estan treballant d'un any per l'altre. Ja. Gairebé, no? <laughs> Gairebé és punt d'un any per l'altre, perquè eh, has de pensar que tot el que puguis eh, obtingir avui és el que et gastaràs a partir d'avui per la campanya següent. Uh -huh. És una rosa no es fa d'avui per demà. Eh, les instal·lacions, una vegada estan buides, s'has de tornar a renovar. Eh, és molt aguriós, és molt aguriós. Ja, ja hi penses. Ja hi penses. És veritat que puntualment la venda de Sant Jordi no té comparació enlloc, però bueno, gràcies a jo es venen roses tot l'any. Mm -hmm. Bé, doncs esperem que tothom rebi la seva rosa que li toca en el dia d'avui de Sant Jordi i que tothom, sobretot, que compri rosa de qualitat i rosa autòctona, que al cap i la fi estem en una comarca que val la pena aprofitar doncs, que les tenim aquí prop, que nosaltres a vegades amb els nostres mateixos ulls podem veure els productors com ho estan fent i per tant aprofitem-ho. Bé, eh, Jordi Rodon, tresorer del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i també felicitats en el dia de Sant Jordi. Doncs pues, moltes gràcies, i a veure si ens poden fer extensió a tots els Jordis i Georgines, que uns exacte, quants. Exacte, exacte. Eh? Vinga, que vagi bé, bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adeu.